Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam wa mubarak ala nebina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana illa ma'alamtena innikan talalimul hakeem Allahumme alimna ma'infa'na unfa'na bima'alamtena wa zidna ilman yarabbilalamin Sva so, slava ihwala pripadaju sama Allahu Jalla wa'ala neka je slava ihwala uzvišenu Allahu wa nulika kolika njegov wa velicina Sva slava pripadaju sama Allahu Jalla wa'ala neka je slava ihwala uzvišenu Allahu wa nulika kolika njegov wa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 Da ne imamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato našega gospodara Allaha Wala, i molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život pod njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah sveznajući, svemogući i mudri. Njemu uzvišenom utječemo se od znanja koje ne koristi, utječemo mu se od dove koju on uzvišeni ne prima i utječemo mu se od duše koja se ničim ne može zasititi. A zatim mi vjernici vjerujemo i ubjeđeni smo da mimo ovoga svijeta Dunjanka postoji i drugi svijeta Hirat. I to je ono čemu težimo i čemu bismo trebali težiti. Drugom svijetu, akhiratu, Allahu i Jalla vala nagradi na tom drugom svijetu, džennetu, i posebnoj nagradi u džennetu, Allahu subhanahu wa ta'ala i gledanju u njegovo plemenito lice. Allahu on Jalla vala zadovoljstvo. Dakle ono čemu bi trebao svaki vjernik i vjernica da teže jeste Allahu dželle za zadovoljstvo i džennet. I vjernik magdje se nalazio u kojem vremenu živio svojom svojoj i svojom unutročnosti, u tajnosti i javnosti, trebao bi da teži spomenutom odnosno da bude iskreni Allahov Jalavala rob, vjernik, da teži Allahu Subhanahu wa ta'ala i da se to vidi i na njegovoj spoljašnjosti i da sama njegova unutrašnjost bude takva, ispunjena vjerom u Allaha Subhanahu wa ta'ala, onim čime se dolazi do Allaha Jalavala i uživanja na drugom svijetu, ahiretu. Takav vjernik treba da bude i u blagostanju i o vremenima iskušenja. Svakako, u je lahko, daleko, daleko lakše je biti vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala nego u vremenima iskušenja. Svjedoci smo zadnje vrijeme i to ništa nije novo, zadnje vrijeme brojnih iskušenja za vjernike. Kao što reko to ništa nije novo, jer i prethodni iz ovoga ummeta doživljavali su brojne iskušenja a pogotovo dakle narodi narodi prethodni prije ovoga umeta in ništa od tih iskušenja nije ih odvratilo od Allaha Đalla Vala, Allaha je vjere tako isto i mi sredbenici ovoga umeta trebali bismo biti vjernici u Allaha wa i u blagostanju ali Boga mi u iskušenjima naši dobri prethodnici poznavajući vrijednost džanneta i nagrada od Allaha subhanahu wa taala u džennetu posebnih uživanja i posebne nagrade Allahovog zadovoljstva i gledanja u njegovo plemenito lice dobro vam je poznato ayet sure taube kada Allah djelovao opisuje džennet na kraju kaže wali devanom minallahi ekber Allah taala opisuje džennet uživanja i na kraju kaže Allahovo zadovoljstvo veći od svega toga i dobro nam je poznato iz hadisa Kakav je džennet i uživanje u džennetu. Kakav je opis dženneta. I na kraju se opet kaže u hadisu da u džennetu ima ono što oko nikada nije vidio. Uho o tome nikada nije slušalo. Niti je ikada ljudski razum o tome razmišljao. A poznato nam je, kako se spominje, da su građevine u džennetu, jedna cigla od zlata, druga cigla od srebra, rijeke u džennetu od meda, od mlijeka, od neustajale vode od vina koje ne opija i slično. Posuđe i ostalo. Pa, naši ispravni prethodnici, poznavajući ta dženecka uživanja i vjerujući duboko u njih, posavjetovali su nas kako da postupimo u vremenima iskušenja. Jer mi nismo robovi vremena i robovi mjesta, već smo robovi Allaha dželjavala. I u blagostanju i u iskušenjima trebamo biti robovi Allaha subhanahu tjela, pa su rekli Naši prethodnici, kada se povećaju iskušenja, kada dođu iskušenja, žrtvuju sve, samo ne daj svoje vjere, jer do Allaha i uživanja kod njega, u njegovim džennetima ne može se osim sa vjerom. Kada nastupe iskušenja, daj sve, samo ne daj vjeru, pa ukoliko se iskušenja i povećaju, daj svoj život, samo ne daj vjeru. Sa životom gubiš dunjaluk, najmanje, ali sa vjerom gubiš i dunjaluk i ahiret. Sa vjerom kubiš i dunjanuk i Zato, savjeti svima onima koji žude za Allahom, koji teže Allahu, njegovom zadovoljstvu i drugim uživanjima u džennetu jesu sledeći. I ovim redoslidom koje ću spomenuti. Nadam se da su istorbica iz torbica izvađene olovke i sveske, a ne iPhone i galaksije i ostalo. Da se zapiše. Jer vjernik je vjernica Ako tvrde da dolaze iskreno na skupove na kojima i u kojima se govori Allaho je dželjavala vjeri, onda trebali bi da to pokažu i dokažu. A od iskrenosti prisustvovanja na sjelima gdje se govori Allaho je dželjavala vjeri, jeste da se fino, smireno sjedi, da se razmišlja onome o čemu se govori, da ono što bude nejasno, da se obavezno o tome pita, da se dotično o čemu je riječ da se zapiše ili da se zapamti, zatim da se radi po tome, zatim da se to prenese i drugima. To je dakle šest pokazatelja koji govore da smo ovdje na ovom mjesto i na slično mjesta gdje se govori Allahove vjeri došli iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala da od sebe otklonimo neznanje, a zatim od drugih. Pa dakle, savjeti. Ovo su četiri savjeta koji se moraju naći pri svakom vjerniku i vjernici koji tvrde da žude za Allahom i drugim svijetom, uživanjima na njemu i ovim redoslijedom. Ukoliko ne bude prvog, neće biti ni drugog, ni trećeg, ni četvrtog. Neće se moći ostvariti u nasi, našim životima. Dakle, onaj koji teži Allahom, Allahu subhanahu wa ta'ala, i nagradi od njega, mora da poznaje Allaha. Mora da se upozna sa Allahom. Tvrdiš, tvrdim da težimo Allahu, da hoćemo nagradu od Allaha, da hoćemo uživanja kod Allaha subhanahu wa ta'la, ne znamo Allaha. Za divno čudo, ova četiri savjeta dunjalučari na dunjaluku koriste, da bi došli do svog dunjalučkog cilja, koji se ne može porediti sa džennetom i vijednickim ciljem. Ova četiri savjeta, kada završimo s njima, Vidjećete dakle da na dunjalu ljudi ove savjete poznaju i u svom životu imaju i ostvaruju dunjaumske ciljeve. Mi ako se podučimo i ako u praksi ostvarimo ova četiri cilja ako Bog do... ova četiri savjeta ako Bog da doćemo za sigurno do Allaha dželle vala njegovog zadovoljstva i dženneta kod njega. Čovjek na dunjalu da bi postigao nešto mora da se upozna s tim Da bi došao do određenog cilja, mora da se upozna s tim ciljem. Mi tvrdimo da težimo Allahu, da hoćemo Allaha, da hoćemo Allahu zadovoljstvo, ne znamo. Ne poznajemo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je ono znanje za koje se najviše danas žalimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Evo iste svjedoci, ovdje se govori mnogo... I na drugim mjestima se govori mnogo o Allahove vjeri, snimaju se predavanja, ne možemo ih preslušati, ne možemo ih povrajati, koliko predavanja ima o Allahu Dželjavala. A sve ovo On je dao radi sebe. Sve ovo je stvorio radi sebe. Da se On upoznaje i da se On obožava. Allah Dželjavala nas je stvorio da samo Njega obožavamo kako da ga obožavamo koga ne znamo. Zato je prva naredba ljudima bila na Dunjalu spomenuta u 19. a eto sure Muhammed faalem Znaj da nema istinskog boga mimo Allaha. Znaj i nauči da je Allah jedini dostojan da se obožava. Kada se upoznaš sa Allahom kroz njegova lijepa imena njegova uzvišena svojstva, kroz njegova dijela, njegove radnje, njegove postupke, koji, koji su daleko sve, i njegova imena, i svojstva, i dijela, postupci, daleko od svake manjkavosti, onda ćeš reći, Allah je jedini dostan da se obožava. I kamo sreće da ljudi više govori, da ljudi više slušaju, izučavaju, proučavaju Allahova, subhanahu wa ta'la, lipa imena i uzvišena svojstva, da se opoznaju sa svojim gospodarem. I ono što utiče na naše čvrsto pridržavanje uvjere ili popuštanje um vjer jeste to što ne poznajemo Allaha subhanahu wa taala u dovoljnom mjeri zar nije došlo da onaj koji se boji Allaha subhanahu wa taala najviše jeste učen čovjek sura fater 28. ajet inne ma yahsha Allaha min ibadihi alulama a doslan prijevod ispravan prijevod u jeziku čestica in nema, koristi se tufidu al hasr, koristi se za ogrančavanje, ima značenje ogrančavanja, samo se Allaha boje učeni. A najpreće je znanje, kojim se vjernik i vjernica trebaju podučavati, jeste znanje o Allahu. Jer se kaže da se znanje vrednuje, ha, shodno ono o čemu govori, o čemu to znanje govori, ako to o čemu se govori ili o kome se govori je od posebne važnosti, onda je znanje od posebne važnosti. Allah je najpreći. Allah je najpreći vjernicima. Zato i znanje o njemu treba da nam bude najpreći. Mi smo preskočili, mi zalazimo u opasne teme, zadjeremo opasne teme, koji su možda za specijaliste, a ne znamo Allaha. Da nam neko uđe na vrate i kaže, momci i djevojke, sve u redu, ha, lijepi ste, finiste ali samo pet minuta, pričajte mi o Allahu. Ajde, dozi, da nam neko sada dođe i kaže, ja hoću da prihvatim Islam, Upoznajte me, o gospodaru ove vjere. Upoznajme me sa onim kome padaš na seždu, svoje najčasnije spuštaš na tle. Zakovali bismo sve. Pet minuta samo čovjek da traži od nas da pričamo o Allahu. I zato nam jeste ovako predržavanje za vjeru, samo na jeziku. Dijela svako od nas zna kakvih ima. Među četiri zida, kada se osami, kada uzme sasovom račun, Dobro zna kakar je. Zato je neophodno da se što više podučavamo Allahim subhanahu wa ta'la lijepim menima i uzvišenim svojstvima. Da znamo svoga gospodara. Kako doći do njega? Do nagrade od njega? Do njegovog zadovoljstva? Oriduvano min Allahi akbar. Allahovo zadovoljstvo veće od svega toga. Kako postići to? A ne znamo Allaha subhanahu wa ta'la. Ne znamo Allaha subhanahu wa ta'la. Zato hm, upoznaj se sa Allahom, smušnjima ta'la, kroz njegova lijepa imena. Samo par imena da ne bih odužio, da bismo smo mogli završiti so ovim savjetima. Da vam ostajim par minuta da se abdestite zakro. Za Kada se upoznamo sa Allahim, jalla wa'ala, lijepim pa imenom, al-alim, al-alim, al-alam, al-lamu l al su sve Allahova, jalla wa'ala, lijepa imena, koja govore o njegovom sveobuhvatnom znanju. Kako da ne voliš svoga gospodara? Kako da se ne bojiš njega? Kako da ne pribjegavaš njemu? Onaj koji ima sveobuhvatno znanje, ko ništa ne promiče, vidite ma gdje se ti nalaziš. Ma gdje bio? U skupini s drugima ili u tajnosti? Sam, u osami. Kada znaš da se ne možeš sakriti od Allahog pogleda, kada se podučiš kroz ova lijepa Allahov i menom, U svome gospodaru daon svid, se vidi da za njegov vid nema pregrade. Za nas ima ili tako pojavni svijet i tajni svijet, gajb za Allaha nema gajba. Ha, povratimo pa se na 59. ayet sure Al-An'am u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala: la ya'lamuha illa hu." I kod njega se nalaze ključevi gajba kojeg ne poznaje niko drugi do on. Kao što nam je poznato iz drugih, ili tako, ajeta da vjerovjesnici, poslanici znali nešto od gajba, samo ono što im Allah otvori, što ima Allah da. Ali gajb u detalje, ono što je skriveno od naših očiju, poznaje samo Allah djelavala. وَيَعْلَ مُعْفِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ I jedini on zna šta je na kopnu i šta je u moru. Zatim govori o veličini svoga znanja. Allah djelavala pa kaže... وَمَا تَسْكُتُمْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْكُتُمْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا i neopadni, doslovan prijevod, ilja potak Kur'anskog stila ne neopisiva, i neopadni, ama baš, ni jedan list da on ne zna za njega. U tvojoj bašći, u bašći tvoga komšije, u susjednom selu, u susjednoj opštini, u susjednoj državi na cijeloj zemajskoj kugli. Gdje god da opadne jedan list Allah zna za njega, da ne zna za tebe i za mene, ono što govorimo, ono što radimo hm? kao što Allah dželovala u suri Yunus 61. ajetu kaže i ništa vi, kako stoji u prijevodu značenje ništa vi nećete raditi a da mi nismo svjedoci kod vas dok vi to radite. A da mi nismo svjedoci. Ha, u suri Qaaf se kaže: "Voma yalfizu min qulin illa ladayhi raqibun at-insan" što znači: "Čovjek ne izgovori ni jednu da nad njim nije onaj koji bdije i onaj koji bilježi." Dakle, Allahu u znanju ništa ne promiče. Magd je bio. Kada Allah zna za jedan list, bilo je da opadne, onda zasigurno zna za nas, nas koje je stvorio kao svoja posebna stvorenja, stvorio radi posebnog cilja. Obdario blagodatima kakvim ni obdario druga stvorenja. Da, omeni od tebi ne zna. Zatim dalje kaže, ولا habbetin fi zulumatil ardu, ولا radbinu, ولا jabisin, illa fi kitabim nubin. I nijedno zrnce nigdje na zemlji se ne pomirja da Allah ne zna za njega. Sve je to zapisano pomno u knjizi koja je kod njega. Allah sve zna u nama. Ne možemo se sakriti. Kako kaže Abu Hatime el-Asan, kada poželiš, kada nešto govoriš, onda znaj da Allah čuje ono što govoriš. Kada nešto radiš, onda znaj da Allah zna, vidiite doktor radiš, kada se sustegneš od govora, kada se sustegneš od djela, znaj da Allah zna zbog čega se sustegnulo. Allah zna. Kako je došlo? Na početku druge stranice surel Mulk, "Wa asirru qaulakum afajharu bih, innahu alimun bi zati sudur." Da li vi hm, prigušili svoje glasove, sašaptavali se, ili glasno govorili, ovaj ajit je objavljen povodom ušrika u Mekki, kada su se dogovarali kako da naude poslaniku Muhammedu alihi salacan spletke, kada su kovali, pa jedan od njih rekao, šutite, odnosno pritajte svoje glasove, tiho govorite, šaputajte, jer će čuti Muhammedov gospodar, pa će ga obavijestiti. Kaže Allah, djela u ala, u asiru kavlekom, a u iđheru bi inno bi dati sudor. Da li vi se sašaptavali ili glasno govorili, Allah bol znao što je vašim prsima. Početak objave prvog ajta sura Al-Muđadil, kada, kada je došla žena i žalila se Allahom, poslaniku Alihi -al s.a. dobro nam je poznata kolika je bila soba. To je bilo u sobi Ajše radijallahu anha. To je bilo u sobi Ajše radijallahu anha, kada je Allahom, poslaniku Alihi -al s.a. bio taj dan ko dnje, došla je žena i žalila se, a dobro nam je poznata iz drugih hadisa, Kada bi Allahov poslanik noć uklanjao o noćni namaz da bi Aisha radijallahu anha ležala ispred njega, pa kada bi htio da padne na seždu, potapšao bi je rukama po, rukom po nozi pa bi ona poupla noge da bi on učinio seždu. Tolika je bila soba. Kasni je Hasan el basri rahimehullahu ta'ala, nakon smrti Allahov poslanika, alihi sallacom, tako on je tabin, ulazio je u kuće majki vjernika i svojom rukom kao dječačić kao Abdullah je li? kao dječačić i doticao plafon svojom rukom takve su bile sobe Allahovog poslanika pa je došla žena i žalila se Allahovog poslaniku salatu, sam na, na svoga muža kaže Ajha ja sam bila tu u sobi možete zamisliti kolika je ta soba ja sam bila tu u sobi i nešto sam čula od njenog govora nešto nisam ali je gospodar Allah dželle vale izna sedam nebesa čuo sve i povodom toga objavio početke sure al -Muđadale. Pa kada se upoznamo sa Allahom dželle imenom El-Alim, al onaj koji sve zna, čijem znanju ništa ne promiče, onda kako da se ne bojiš Allaha subhanahu wa Kako da se ne ostaviš griha ju javnosti ju tajnosti? Dobro vodimo računa. Islamski učenjaci klasificiraju grijehe Shodno tome, da li Allah oprašta ili ne oprašta grih, je tako? Pa, grih koji Allah ne oprašta i koji je opasan, najopasniji, jeste širk smatranje Allahu Dželovala nekoga ravnim. I to je najveća nepravda, El tako? Nepravda je da ne staviš svaku stvar na njeno mjesto, da svakome ne daneš njegovo pravo. A Allah ima jedini pravo da se obožava. Niko drugi nije dostojan pa koliko čovjek smatra nekoga drugog ravnim Allahu to je zasigurno najveća nepravda. Niko drugi nije dostojan toga, jedino Allah djelova. to i kaže u suri Lukman inna shirkalawun munazim, doista je širk najveća nepravda. Pa dakle ima širk kojega Allah ne će oprostiti. Ima opasan grijeh za kojeg je došlo u hadisu kod imama Buharije od Ebu Hurere radije Allah hotela da neće oprosti Allah, jalla wala. kako kaže poslanik Alihi Salatu sam svima iz moga ummeta će biti oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. Osim onima koji javno čine grijehe. Poslanik Alihi Salatu sam jasno rekao. Svima će drugima biti oprošteno, neće biti oprošteno onima koji javno pred drugim ljudima čine grijehe, daju povoda drugima da čine grijehe. Bivaju uzor drugima u griješenju. Ali ima isto tako, dakle ovaj treći grije koji je tako opasan. A to je grijeh u tajnosti. Grih u osami. Kada čovjek se stidi ljudi, isklanja se od pogleda ljudi, maltene stidi se svoga djeteta da čini neka djela. Kada se osami, među četiri zida, nema ima nikoga od, ljuds, od ljudskih očiju da, da, da ga gleda, čini grijehe. Daje do znanja da mu je Allah najnebitniji. Najnebitniji. Zato onaj koji čuva Allahove granice u tajnosti, taj se istinski boji Allah. Kao što rekao na početku, lahko je se držati vjere, poštovati propise vjere u javnosti. Ponekad se postidiš brata, ponekad se postidiš sestri da učiniš a i među četiri zida, kada nemaš se nikoga drugog do Allaha dželjavala postiviti i kada se stidiš, zna da Allah, znaš da te Allah gleda i zbog toga nećeš da činiš greh, to je isteska e. bogobojaznost. Kaže se da je rob bogobojazan kada je u prilici da učini greh, ništa ga ne sprečava od činjenja, pa ostavi greh i straha od Allaha. To je bogobojaznost. To je bogobojazan rob. Kako je došlo u hadisu Salbana kod Ibn Mađe, Šehalbani hadisu cijenuju vjerodostanim, kaže Allahov poslanik, alihi salat za sigurno znam ljude iz moga ummeta koji će doći na sudni dan s dobrim dijelima, mnogobrojnim dobrim dijelima poput brda, tihame. Poput brda, ogromna dobra djela. Poput lanaca brda. Nama je poznato iz naše lijepe vjere kada čovjek samo klanja dženazu muslimanu, je li tako? Samo ode da mu klanja dženazu i klanja mu dženazu, ima nagradu jednu kirata. U drugom hadisu je došlo da je kirat veličina uhuda. A uhud je? Koliko velik? Koliko veliki je uhud? Ogromad. Znam ja da je ogromad. Koliko je velik pitan? Ima svoju visinu, dožinu. 8 kilometara i kilometari 14 metara. Osam kilometara dug i kilometari četrnaest visok. Samo da klanjaš dženazu muslima. Zatim je došlo koliko klanja, pa ode do mjesta i prisustuje ukop. Sve dok se ne ukopa, zagrne, prisustuje, prouči dovu i vrati se, ima još jedan kjerat. Još jedno dobro dijelo veličine uhuda. Dakle, šestnaest kilometara, dva kilometara i dvacito sam metara. Odeš da klanjaš dženazu i odeš do mjesta, do kabura gdje će biti ukopan. Lohoda. I dođu ljudi s tako ogromnim dijelima. Kaže poslanik Ali Hissalusam, znam ljude koji će dođi sa tako ogromnim, dobrim dijelima, mnogobrojnim. Pa će ih Allah, jelala, pretvoriti u razasuti pra. Razleti se sve. Poseluban se zabrino, Što bi trebalo svaki od nas? Pa kaže Allahov poslanice, sifhum lena, jelihim lena. Opiši nam ih Allahov poslanice, kosuni, su oni razotkriji, u detalje nam reci ko su takvi, Kako mi ne bismo bili sutra od njiha, da i ne znamo, na mi ne bismo sutra došli, a tako se postupi s našim dijelima. Pa kaže, što se tiče njih, to su vaša braća, izgledaju kao i vi, klanjaju nuću kao i vi, međutim, to su ljudi koji kada se osami ruši Allahove granice. Kada se osami u tajnosti, u osami ruši Allahove granice. To su ljudi koji ne znaju za El al alima To su ljudi koji ne znaju za Allamu Lugujuba, Allaha Đalla Vala, nisu upoznali kroz ove imena. Pa Allahom Subhanahu Tala znanju ništa ne promiče. Da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Pa, kako kaže na drugom mjestu Ebu Hatimala, sam saznao sam četiri stvari, prelijepe riječi. Nakon kitaba i sunneta, da se mogu pisati zlatom, vrijedlo bi ispisati. Saznao sam, saznao sam četiri stvari. Saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja, pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dobra dijela niko neće činiti do ja, pa sam se pozabavio ja svojim dijelima. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spreman. Niko od nas ne zna kada ćemo smrt doći, koliko se spremamo, odgovor dajmo sebi. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, zato ga se stidim. Saznao sam da se ne mogu sakriti od Allaha u zato ga se stidi. El al Alim. Ukoliko te šejtan navede prohtjevi strasti, prorade u tebi, pa počineš grije, poznaj svoga gospodara kroz njegova lepa imena Arrahman, ar Rahim. Onaj koji je milostiv, onaj koji je sve milostiv El Gafur, El Gafar, onaj koji mnogo prašta. El Afuv. Znate li? значення аллаху джалла ваала липог име алъафу ау сади биль-васр бисауса алъафу алъгафир йастаунай кой прашта في йакой много прашта poznato vam je ha ar-djal ayat fi kitabillah ayat koj najviše uliva nade u allahovu milost iz allahove knjige Inna Allaha yaghfiru az-zunub. Reci o robovi mojoj koji ste se prema sebi ogriješili, po pitanju svakog griha prešli granicu. Ne gubite nikako nadu Allahu milost. Inna Allaha yaghfiru Doista Allah oprašta, došlo je az-zunub. Određeni član u arapskom jeziku ima značenje sveobuhvatnosti, pa je bilo dovoljno da se kaže ovo Inna Allaha yaghfiru az Doista Allah oprašta sve grihe. Međutim potvrđuje pa kaže Džemijan, zasigurno Allah oprašta sve grihe. Nemojte gubiti nadu. Pa ne znam šta da učiniš. Ali šta će te podstaknuti da se vratiš Allahu u poznamanje svoga gospodara. Da znaš ko je tvoj gospodar. Da se Allaha raduje mome i tvojome povratku, mojoj i tvojoj telbi više nego li se jedan od nas, neko od nas raduje opstanku u životu na ovom svijetu i rukama i nogama grabimo da ostanemo na ovom svijetu, da živimo, uživamo jel tako čudno li je stanje čovjeka radimo ovdje ili ovdje radimo u firmi 60 godina i rukama i nogama da bismo nakon 60 ili koje je 65-te otišli u mirovinu jel tako da bismo dobili penziju, mirovinu da bismo s tetkom i ona s tetkom ha, uživali, išli Po izlatima roštiljali i ostalo. mnogo preko noge, da bi smo agilučili. I neko to doživi. Neko to ne doživi. Neko doživi dan, godinu, 5, 10 godina, 20 godina maksimalno. Rijetki su koji žive 80, 90 godina dožive. 60 godina se slama, umara da bi uživao 10 godina. Pa što se ti 60 godina ne slamaš, ne umaraš za vječnosti? Za vječnost. A da je samo dan, da nije vječnost, da je samo dan vrijedilo bi. Je li tako? U dženetu ima ono što oko nije vidjelo. Uho nikada o tome nije slušalo i ljudski razum nikada o tome nije razmišljao. za nije došlo u hadisu. Samo mjesto koliko uzme, zauzima samo bić jednog od vas bolji od dunjanka i svega što je na njemu. Koliko zauzme jedan bić, to je možda ovaj stop. Zamisli što god hoćeš na ovom stolu, što bih volio da ima. To je samo ono što ti možete zamisliti. Možda samo imena i po izgledu je u dženetu, ali suština potpuno drugačija. Potpuno drugačija. Sjetimo se samo što Allah daje zadnjem koji uđe u dženet. Daje mu koliko je imao najimućniji vladar na Dunjalku još se puta toliko. Zadnjem. Zadnjem. Zato da bi se vratio Allah, da bi se pokajao za svoj grih, da bi se ostavio tog griha, moraš da se upoznaš sa onim koji mnogo praši. El-afuv jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji briše grihe iz temelja, ali nije on prema svima el Afu, Prema nekima je el-gafir, gafur, lafar, prema nekima je el-afuv, onaj koji briše iz temelja grihe. Kažu islamski učenjaci, el-afuv Jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji briše grijehe zapisane čak i u listovima meleka, pisara. Odatle daje da se izbriše grijehem. Briše grijehe iz tvoga srca, više se ne može sjetiti to grijeha. Razlika je. Iako Allah oprašta, El-Gafur jeste onaj koji oprašta grijeh. Počinio si grijeh, Allah ti oprašta, i zutim ostaje zapisan suhufu u listovima meleka. Ostaji zapisan. Sutra kada dođeš na sudnji dan, taj grijeh se pročita tebi. Ha? Teško ti padne. Allah ti je oprostio. Međutim, sam spomen to grijeha teško ti pada. Prisjećaš se šta si radio na dunjavku. Za razliku kada čita ti se čita i ne spomene se taj grijeh. Počiniš prema majici, prema babi grijeh. Ne poslušaš ih. I babo napiše ispred ulaznih vrata. Moj sin nije me poslušao tog i tog dana. I kasnije ti se smilo je oprostiti taj grijh, međutim piše gore. I ti svaki put kad uđeš na vrata, vidi Isu. Baba oprostio, babo ti halalio, ali stoji ono napisano i bodete u svaki puta. I dođeš jedan dan, nema onoga. Nema nikako. Izbriso ti skroz bao. Kamen spadne sa srca. Allahu pripada neizušenji primjer. Hm. Pa trebamo, dakle, u nasušnoj smo potrebi, što je god moguće, više da se upoznajemo s našim gospodarima. Allahum džalavala. Kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Da ne bih dulio mnogo, idemo dalje. Dakle, moramo upoznati svoga gospodara. Onaj koji teži Allahu, Allahove nagradi, džennetu i posebnoj nagradi Allahom za zadovoljstvu, mora da upozna Allah. Zatim, mora da upozna putu do Allaha. Ništa ti ne vrijedi što se upoznaš sa svojim gospodarom. Što sazdaš da je on jedini dostan da se obožava. Da ga treba obožavati, ali ti ne znaš kako. Ne možeš doći do te nagrade. Ne možeš doći do Allahog zadovoljstva. Moraš da se upoznaš sa putem koji vodi do Allaha. A to je samo jedan jedini put. Danas pozivaju i tvrde stotine puteva. To je samo jedan jedini put. Put Kur'ana, sunneta i prvih generacija. Put Selefa. Selefi je ta putem, ha? Put Selefa, prvih generacija. Danas mnogi izlaze i govore i pojašnjavaju i niko neće da kaže šta ti termini u pravom smislu znače. Kako ne bi sve nas trpali u iste koševe. Dobro je u Vehabi od koga potiču, a? Kaže od Muhammeda ibn Abdel-Vehaba, to je najveća nepravda, to je nakon... Što se čini nepravda, Allahu subhanahu wa ta'la, činiti ljudima nepravda je najveća nepravda. To je nepravda kao se čini tom čovjeku. Vehabije su postojale. Allah zna da li danas postoje vehabije. Vehabije su postojale u trećem hijreckom stoljeću. U trećem hidžreskom stoljeću su postojale vehabije. I to je bila najortodoksnija, najekstremnija frakcija Havariđa, Haridžija. 197. godini po hidžri je umro njihov osnivač Abdul Wahhab po kome su i dobili ime Wahabije. Hm. Niste znali. Mohamed ibn Abdul Wahhab se pojavio kada 1115. godine po hidžri on rođen, preselio 1205. godine. I kažu Wahabije podčunut odatle. Aha. Wahabije su postojale dakle u drugom i trećem hidžeskom stoljeću. Odatle sežu taj termin vodi porijeklo od njih i oni su se hvalisali oni su govorili za sebe da su takvi nisu se uzrčavali i to su bili koji su ubijali muslimane ostavljali nemuslimane nemuslimane su uopće nisu osvrtali ubijali su muslimane proglašavali muslimane nevjednicima i ubijali što je poznato kod Havariđa i s koljena na koljeno iz generacije u generaciju prenosio se strah i trepet o njima Kakvi su? Pa kada se pojavio Muhammed ibn Abdullahab, rahimahullahu te'ala, ono s čime on došao, u šta je pozivao? U ispravno obožavanje činjenje i badeta samo Allahu jednom jedinom. Traženje nafake, traženje obskrbe, traženje berićeta, bereketa samo od njega jednog jedinog, Allah djelava, to je to zasmetalo nekima. Vama je dobro poznato da u vrijeme Mohameda i Ibn Abdel Wahaba fikr, ja malo ne bio na vrhuncu, hadis, kjero eti, učenje Kur'ana, sve discipline izzeo Aqaida. Tu je dakle bilo ozbiljnih problema. Ozbiljnih nedostataka. Bilo je, kao što i danas ima turbeta oko kojih se tavafilo. Gdje se ostavljao novac, debel novac, mnogo novca. Bila su određena stabla. Ljučki razum ne može da pojmi da se može insan spustiti na taj njivo. Žena kada ne bi mogla da zatrudni, da zanese, otišla bi, hvatala se za to, za to stablo i tražila od stabla porode. Odlazila bi na kabor, trazla od umrlog, na turbe i tu se ostavljala. Mome ono dobro poznato i nas ima takvi I dobro nam je poznato ko ta turbeta danas učinja. Hizmeti i služi. Pa je to zasmetalo njima. Čista vjera. Zasmetala je ljudima koji vole da u svojim novčanicima imaju para. od Dakle, ljudi koji su to s mukom, i znaju zaradili. Iskoristavaju vjeru, zlopotrebljavaju vjeru kako bi došli do novca. Hm? Pa je to zasmetalo da njihovom interesu rekli su ovo je Vahabija. Čuvajte ga se. Kako bi ljude odvratili od njega. Prenosilo se i do tog vremena ko su bile Vahabije? Da su ubijali muslimane, da su takvi takvi bili i kada se pojavio, za zasmetao njihovom interesu, tada su rekli to je Vahabija. To je on, onaj o kome se pričalo. Vješte od njega. Kako bi sačuvali svoj interes. I to je bezimalo sumnje i ne treba se toga stiditi i ne treba kriti to je taj isti razlog u Bosni, kod nas zbog čega su ljudi koji pozivaju ispravnom vjerovanju, obožavanju Allaha jednog jedinog ostavljanje džepa, roša i drugih zbog čega su prozvani i od tih institucija i pojedinaca iz tih institucija oni su prozvani Vahabije i nazivaće se sve budu svojim vjerovanjem dirali njihov džep nazivaće se Vahabijama Isto tako selef, selef u arabskom jeziku znači ono što je prethodilo. Selef i halef. Allahov poslanika alihi salacom kada govori o havdu i dolazku na havd kaže ja sam vaš selef, ja ću doći prije vas na Haud. Poslanika alihi salacom kaže za sebe. I dakle te termine ostavljam drugim nekaj detaljnije pojašnjavaju. Pa kaže se pravi put koji vodi do Allaha nakon što smo upoznali Allaha je Kur'an, Sunnet. I Selef, put Selefa, put prvih generacija. Danas svi tvrde da pozivaju u slijedjenje Kur'ana i sleđenje Sunneta. Svi pitajte koga god hoćete, kaže, ja pozivam u Kur'an i Sunnet. Međutim, kako razumijevaš Kur'an i Sunnet? Samo jedan je put, onako kako su razumijevale prve generacije. Onako kako je razumijevao Ebu Bekromer, Osman Ali. kako su razumijevali Tavin, Tavita Vini. Veliki, priznati, poznati učenjaci. Ono što je bilo njima dovoljno, treba da bude dovoljno i nama. Allah želovala za njih u Kur'anu na nekoliko mjesta rekao da je zadovoljan njima. Nije rekao za mene i za da je zadovoljan. Mi tražimo Allaho zadovoljstvo svojim prohtjevima, herojima i strastima. Može ovako, može onako. Zar nije Allah djelavala u Kur'anu rekao, u suri je lahazab, kako stoji u prijevodu značenja, i nijedan vijednik, nijedna vijednica nemaju pravo kada Allah i njegov poslanik nešto odrede da po svome nahodjenju postupi. Eto, uzmemo samo ovaj kur'anski ajt kao mizan, kao vagu. Našo je odnosac prema Allaho i riječi, riječi poslanika Alihi srca. Koliko mi sebi dajemo prostora kada znamo kako se trebamo pokriti. Znamo kako Allah traži od nas da se žena pokrije. Znamo kako Allah traži od nas da budemo takvi i takvi. Koliko se pridržavamo? Allah prejasno kaže, jedan vijednik, ali baš nijedan vijednik, nijedna vijednica ne imaju pravo da po svom nahođenju postupe kada Allah njegov poslanik nešto odriti. Ali vratimo li se na prve generacije, kada je propisan hijab, nije se gledalo kakve će biti boje šalići. Hoće li biti veliko, hoće li biti malo, već su cijepale ashabike, komadje, platna i prekrivale se. Odma, da ne zakasne. Pa dobro nam je poznata a, poznato pitanje promjene kibli. Kad se desila promjena kibli. I kada su obavješteni, jeli, neki kažu mešći do kiblete, neki kažu mešći do kuba. Kada su obavješteni, klanjači u toku namaza oprime promjeni kibli. Bili su na ruku. Pa nisu prekinuli namaz pa okrenuli se prema novoj kibli, Allahu ekber, ponovno, prema novoj kibli. Nic su rekli da završimo namaz prema ovoj staroj kibli, pa ćemo narodni namaz prema novoj kibli klanjati. Bio je red muškaraca, zatim red žena, pa su se tako na ruku okrenuli prema novoj kibli. Hm? Dakle, za 180 stipeni. Na ruku. Ha, treba to demonstrirat. Ha? Dobro bilo demonstrirat. Na ruku. Znači, prvo imam, pa onda saf, safo i muškaraca, zatim saf žena. Dakle, onaj koji je bio potpuno na, na drugoj strani, sad je bio na ovoj strani. Žene, ženama je bilo najlakše, a? ženama je uvijek najlakše. Ženama bilo najlakše se ukrenuti, ali muškaracom morali skroz da dođu. To je poslušnost. To je istinska primjena ovog koranskog ajta, sura lahazab 36. ajta. Hm. Zato, dakle, ako želimo Allaha, Ako želimo Allahov zadovoljstvo, ako želimo ovaj džennet, nema drugog puta, osim puta Kur'ana, sunneta i prvih generacija. Kur'ana, zato što je Allah namu Kur'anu sve pojasnio, ništa nije zostavio. Ma zrrtna fi al-kitabi min shaykhu jalla wala. Ništo uktizi mi nismo izostavili, sve smo pojasnili. Dan bude još jasnije poslao svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Kako kaže Abu Zer i drugi ashabi, ni otišao, ni umro Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dok nas nije obavijestio o pticama na nebesima. O njima dokam nije govorio. A ko je govorio o njima? Po pitanju vjere je zasigurno govorio, daleko više. I sva pitanja dostavio. Pa nam je poznato od Ibn Abbasa i njegovih učenika da su prokomentarisali cijeli Kur'an, zastali kod svakog Kur'anskog ajeta. Kaže Imam Mujahid, učenik Ibn Abbasa, zastao sam sa Ibn Abbasom kod svakog Kur'anskog ajeta i poslušao od njega tomačenje. Ibn Abbas nije govorio od sebe. To su bili ljudi koji su shvatali da je najveći grih u vjeri govoriti o Allahove vjeri bez znanja. Zato nisu govorili. Sve što su govorili to je bilo od riječi ili dijela Allahovog poslanika Ali Hissusom. Dakle, zato slijeti Kur'an i Sunnet, zato što je Allah sve pojasnio u Kur'anu i u Sunnetu sve pojašnjeno. Allah nas stvorio, znao za čim naša duša žudi, kakvi smo, kakve prirode objavio nam takvu vjeru, pojašnjavajući u Kur'anu i Sunnetu. I to je ono s čime Allah zadovolja. S tim putem je zadovoljan. Nije zadovoljan da se izmišljaju neki drugi pute to je put jedini koji vodi do Allaha subhanu o ta. Također, kada kažu islamski učenjaci da upoznaš put koji vodi do Allaha, kažu također da upoznaš suštinu tog puta. Pod ovim, pod ovim se misli dvoje. Da upoznaš koji je to put koji vodi do Allaha i šta te čeka na njemu. Ne čekaju te tepisi s ružama. Ispred tebe prostrti. Da ti bude mehko. Da gaziš i idješ. Do... Ne. Veste čeka jedno za drugim iskušenjem. Za sikurno. Jer, ela in sil'ata Allahi gali, ela inna sil'ata Allahi jenna. Zar Allahova roba nije skupa, zar Allahova roba nije jenna. Na dunjalku dobrom njemi poznato, želimo nešto posebno, želimo nešto skupocjeno, dragocijeno, valja se oznojiti, oznojiti do toga. Misliš jenna to ako? Oho, a hovatit? A nas? A jutraku aja A menna, Zar misle ljudi da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo i ostavljeni? Od vas se samo traži da kažete vjerujemo je gotovo. Evo, džennet zagarantovani. Da neće biti iskušavani zasigurno, vela kad vetenel ladine ni za sigurno smo mi stavljali na iskušenja i one prije nas. Pa su nam zato prenijeli naši ashabi, predhodnici. Kada nastupe iskušenja, čuvaj sve samo ne daj vjeru. Daj sve, samo ne daj vjeru. Daj sve, samo ne daj vjeru. Pa daj svoj život, samo ne daj vjeru. Suština ovog puta jesu iskušenja. Kako jedno, drugo, treće, sto to iskušenje preći na ovom putu? Mi možemo stati na ovom putu. Možemo se okremiti u drugom smjeru ali nema dženeta u kojem ima ono što oko nije vidjelo, uho ni o tome nije slušalo i ljudski razum o tome nije razmišljao. Nema tako dženeta. Braća kažu, nema žena u dženetu. Nema onda žena. To je njima najveće uživanje. Kad se spomene spomenuje dženeta odmah žene u dženetu. I posebna tamo siela drže se o dženetskim ženama hurjama. Nema Allaha onaj koji ne uđe u džanet, taj neće vidjeti Allaha Jalla Zato je najveća nagrada i najveća blagodat za džanetlije gledanje Allaha Subhanahu wa ta'la. Ta A najveća kazna za džanemlije, to što neće vidjeti nikada Allaha. Kako stoji u suri Al-Mutafifin, jel tako? Kalla innahuma rabbihim jaume idhille mahjubun. Ne valja to. Zasigurno oni toga dana bitje sustegnuti, ustegnuti od gledanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Biće pregreda između njih i Allaha. Neće vidjeti Allaha. To je najveća kazna. Pa dakle, može čovjek stat kada vidi iskušenja, ko se boriti, zar vrijedi? Idem ja nazad. Idi nazad. Neće niko cijepat se radi tebe. Ali na, drugom, na drugoj strani nalaziš žahnem, nalaziš okove, lance, uzavrelu vatru. Hm? u nema uživanja, niti ima smrti. Kamu sreće da ima smrti? Da čovjekom reći? Ne. Dakle, iz dana u dan. Iz dana u dan, samo patnja i patnja. Zato vijednike, vijednica, moraju biti svjesni suštine ovoga puta. Da bi došli do Allaha, Allahovog zadovoljstva, nagrade od njega, moraju se pridržavati Kur'ana, Sunneta i prvih generacija i na tom putu će ih snalaziti iskušenja. Moraju se podučavati kako prevazići ta iskušenja. Kako ustrajati na ovom putu. Pa zasigurno ono što čovjeka učvršćuje na ovom putu jeste Dova. Allahu subhanahu t'ala jeste Allah s kojim si se upoznao. Kojeg si upoznao. Pa kada budeš učio Dovu učit ćeš sa znanjem. Allahu subhanahu t'ala sa svjesnošću. Nećeš zlato na kog plafon, ne znaš kome učiš do učiš onome koji zna za tvoj hal, za tvoje stanje onome koji je blizu svojih robova sa podrškom, sa pomoći hmm. Ibrahim alihi salatu sam, bacaju ga u vatru, je tako? bacaju ga u vatru, zna za Allaha dželjavala Musa alihi salatu sam, kada je došao do mora pa njegovi koji su bili Meki od njih koji su bili slabog imana pa kažu, in nale mudre kun, gotovo je stignuti smo, pobiće nas, dolazi faraon, u pojedinim predanjima stoji da je došao sa vojskom od 600.000, vojska koja je brojala 600.000, vojnika borac, opoznatna, faraon, kakav je bio, skidao glave. Pa kaže, gotovo je stignuti smo. Ne, kaže, kella inna me je rabbi se jehdin. I kako? Sa mnom je moj gospodar koji će me uputiti na pravi put. Ja svoj život dao za njega. Ja sve dajem za njega. Žrtvovao sve da me Allah ostari nikada. Kella inna me je rabbi se jehdin. Kažu komentatori, nije Musa, ali je salot završio se jehdin. Allah je objavio, o Musa odari štapom pomoru. Nen će Allah ostaviti. Ali moraš da budeš Allahu pokoran rob i u tajnosti i u javnosti. I sa svojom spoljašnjosti sa svojom unutrašnjosti. I u blagostanju i iskušenjima. Da Allahov podrška, pomoć bude uvijek blizu tebe. Pa dakle trebamo se dobom obraćati Allahovu. Jedna od najčešćih doba Allahov poslanika, alihi salatu sam na seždi je bila Allahumme jamu qallibel qlub, tebit qalbi adinik. Allahummoj otiko i okrišiš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri koje je danas od nas proučio tu dobu na srždje? I koliko učimo tu dobu na srždje? Allahov poslanik, najodabraniji poslanik, najbolje je stvorenje. Njegova najčešća doba bila je ova. Koliko mi učimo ovu dobu? Nemojmo se zavaravati. Bez vjere nema dženeta. Bez obstanka života i smrti na ovoj vjeri nema dženeta. Nema uživanja nema vječnosti, lijepe vječnosti. Nel' tako? Zato dakle, tragajmo za putevima načinima kako da ostanemo čvrsti u Allahove vjeri, pogotovo u vremenima iskušenja, pa zasigurno to je dova. Nakon toga lijepo društvo, vjerničko društvo i rukama i nogama grabimo da smo u društvu vjernike, u čijem društvu naš se iman povećava, naša vjera se popravlja, podučavamo se vjeri. Nećete naći od početka do kraja knjige. Čitajte. Allaho je knjige Korani Kerima. Da Allah nakon sebe, pribjegavanja, dakle njemu, traženje, utočišta kod njega, spominje koga drugog do vijedničkog društva. To je ono što će vijednika čovjeka najviše učvrstiti nakon Allaha subhanahu wa ta'la u vjeri. Poznata vam je sura Al-Kahf. Pećina. I zbog čega je dobila naziv pećina, je li tako? Spominje se skupina mladića koji su pribjegli u pećinu da bi sačuvali svoju vjeru. Međutim, to je bila šta? To je bila zadnja opcija. To je bila zadnja opcija. Kada više nisu mogli da saboreju. Kada više nisu mogli da se strpe na iskušenjima. Šta je bilo do tada? Gdje su bili do tada? Do prije odlaska u pećinu. Šta ih je čuvalo u Allahove vjeri? Društvo. Družli se jedan s drugim. Pa jedan posustane i drugi ga podigne. Posavjetuje. Mi se družimo u sladolede, špagete. Sladoleda. Uz kahve, čajeve. Institucija traženja da se čini dobra djela i da se ostavi loša djela potpuno umrla. Zamrla kod nas. A to je ono Zbog čega, dakle možemo imati lep ili loš završetak. Za sigurno. Kaže naš narod suho i sirovo gori. Ako ne budemo sve popravjali, svi ćemo izgoriti. Primer nas je poput primjera naroda koji zaplovi lađom, tako kako je došlu hadis kod Buhari kod Muslimana ibn Bashira. Poput naroda koji zaplovi lađom, pa jedni su gore na palubi, drugi su dole u podnožju, unutar broda Pa ovi dole koji su unutar broda stalno idu i traže od ovih na palobi vodu kada ožednu da se napiju pa jedne prilike kažu što mi ne bismo sebi provrtili dole da nam stalno voda dolazi. Kad god hoćemo da nam voda dolazi, što stalno idemo gore uznemiravamo ljude, tražimo. Kaže poslanik Alihi Salacama, ako vi gore dozvole ovim dole da urade što god hoće, svi će biti uništeni. Ako mi budemo puštali jedni drugima da radimo što god hoćemo ne budemo se savjetljali, ne budemo se popravljali, svi ćemo izboriti, svi ćemo potopiti. Ono što je najviše njih učvrstilo, jeste društvo, druženje. Zato Allah je nevala nakon govora o mladićima u suri Al-Kef, 26. ajeta. 27. i 28. ajet, oporučuje Muhammedu alihi salacom da se imam drži toga. Sura al je mekanska sura, mekanski period, Poznat po iskušenjima, a ne spominjimo Bilala, Sumeyu, Habbaba, Hubeiba i ostale. Kakva su bila iskušenja? Pa o Muhammed, ako je teško, onda isel čuo šta je bilo s njima, kako se sačuvali, kakvi su bili prije odlaska u pećinu. Zato kaže u 27. ajcu, Vatluma unheja ilike min kitabi rabbi, lamo beddileli kelimati, uolem težde min dunih i multahada. Čitaj knjigu koja ti se kazuje od tvoga gospodara. Ti nećeš naći izmjene u Allahim riječima. Ono što je bilo nekada, uvijek će biti. Uvijek je. Ono što je učurćavalo, prethodne učurstit i kasnije, zasigurno. Kako je rekao, imam popraviti zavrća, osim kako se je popravila prethodnica ovog ometa. Nećeš naći izmjene u Allahim riječima i nećeš naći utočišta Mim dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle dova, je Allahu subhanahu wa ta'ala dovom sa timo 28. majit kaže: "Vasperne vse te man, ladina jedun rabbum bil ghadati wal ashiyi, uridun wajha." Istrpi svoju dušu, budi strpljivo u onaj koji jutrom i večeri spominje svoga gospodara i želi da zadobi njegovo zadovoljstvo. Budi uzvjernik. Budi uzvjernik. Ako ti je teško, ako su iskušenja velika, pribjegavaj Allahu subhanahu wa ta'ala i društvu savjetnica. Pa isto tako i mi Ha? prelazit ćemo jedno za drugim iskušenja samo na takav način treće, a ne duljim ostavit ćemo da se abdestite je na dunjaluku kada imamo cilj upoznamo se s tim ciljem saznamo, na karti vidimo put koji vodi do tog cilja, treba nam šta? da sjednemo da upalimo auto, natučimo auto goriva ponesemo hrane s sobom i da idemo na taj put, dakle treba nam poputnine. Isto tako, upoznali smo Allaha, upoznali smo šta Allah obećava i to je ono za čim žudimo, šta obećava vjernicima, upoznali smo put koji vodi do toga, trebamo krenuti tim putem i trebamo dakle imati poputnjenu na tom putu. Reko, možemo stati i čekat i čekati i vratiti se, ali ne ide to u prilognama, dakle trebamo imati... Opskrbe na tom putu. Kaže Allah dželle vele: "Otezavudu, fa inna khayra zadit taqwa." Vi subskribite, ali znajte da je najbolja opskrba bogobojasnost. Na ovom putu moraš biti bogobojan. Primjenjivati Kitu abi sunnet iskreno radi Allaha. Sve što je Allah spomenuo u Kur'anu da radiš, pod naredbi, sve što je Poslanik alejhi sallam naredio da radiš, što je zabranio Allah, što je zabranio Poslanik alejhi sallam da ostane, što je bogobojasnost. Nije bogobojasnost da plačeš svoje oči iscrpiš od plaća. Ne. To je da ono što je Allah naredio, da se ostaviš onoga što je Allah zabranio. Odnosno, treba nam ibadeta na ovom putu. Na putu iskušenja treba nam ibadeta. I znajmo dobro, iskušenja dolazi. Dolazit će. Allah najbolje zna, hoće li splahnut? Iskušenja kad krajinu samo jedna za drugim veća dolaze. U tim iskušenjima moće se snaći. Moće se sačuvati. Moće prepoznati iskušenja dvojica, dvije kategorije ljudi koji ima znanje Allahovo znanje gleda Allahim nurom, Allahim svjetlom i prepoznaje a to je iskušenje u kojima nas je obavijestio ali poslanika, ne treba žuriti treba biti takav i takav i drugi, onaj koji kod sebe ima ibadeta koji se posvetio ibadetu koji ne ulazi u ta iskušenja izdvojio se po strani i ibadeti Allahovu samo takvi ljudi će se spasti iskušenja Iskušenja su neminovna. Kako prevaziti, kako se spasiti pogubni posljedice iskušenja samo na ovakav način. Znanjem, traženjem znanja ili ibadetom. Ovaj put je dug. Pun iskušenja, pun trnja. Dug. Želimo cilj koji je skupoćen i takako. Na njemu moramo imati mnogo ibadeta. Da nas ovah pomogne u tim iskušenjima jedino ibadetom. Allahova pomoć, Allahova podrška, Allahova blizina postiže se ibadetom. Znate li neki kur'anski ajat ili neki hadis da to Allah podršku, pomoć daje tek tako? Da Allahova blizina se postiže tek tako? Da se to može kupiti negdje, dobiti iđazet na jama od nekoga u Turškoj ovdje ili ondje na Kipru ili slično? Da si Allahova evlija, Allahova štićenik, da te Allah štiti samo se ibadetom. Sad nije došlo u imamo Buhari, hadisi kuciju, da kaže Allah, ničini se moj rob, ne može više je približiti i meni dražim osim sa obaveznim ibadetima. Kao što mi se približava sa obaveznim ibadetima, sa obaveznim ibadetom. Zatim kaže, niće prestati približavati mi se dobrovoljnim sve do ga ne zavolim. Allahva ljubav se postiže ibadetom. Ne može se Allahva ljubav kupit, ne može se Allahva ljubav preko štele dobiti, putem potomstva ili ostalog ne Allahova ljubav se postiže ibadetom. Allahova podrška, pomoć, čvrstina na ovom putu, stabilnost, postojanost postiže se ibadetom. Wallati najahadu fiina lenehtiyannhum subulana. Oni koji se budu trudili radi nas, zalagali, umarali radi nas, mi ćemo ih učvrstiti na našim putu. Sa ibadet. Ni sa tim drugim Zato, dakle, na ovom putu moramo imati poputninu obzkruva, to je ibadita. Što je god moguće, više ibadita. I četvrto jeste, dakle, da ustrajemo na ovom putu. Da ustrajemo na ovom putu. Nakon što smo spoznali Allaha, šta se nalazi kod Allaha za vjernike, i tome težimo, saznali put koji vodi do toga, saznali šta nam je potrebno, kakvo gorivo nam je potrebno na ovom putu, ne preostanjemo, ništa drugo osim da krenemo, i idemo, i idemo do kraja. Ustrajemo do kraja. Na onom putu treba nam znanja, treba nam ibadata, treba nam strpljenja, sabora. Treba nam čvrstog ubjeđenja u Allaha, čvrstog vjerovanja, jakog velikog poznavanja Allaha subhanahu wa ta'la. Ubjeđenja u Allaha i riječi, ubjeđenja u Allaha u podršku pomoći. Allah kaže u 24. majtu suri sežde, Vođelna Minhum e i Metten jedu ne bi embrina, Lemman soberu, Mi smo od njih činili imame, vođe za kojima sve drugi predvo uh, povoili, slijedili ih kada nakon što su postupali po našim naredbama. Ono što smo im naredili, radili, što smo im zapravli, ostavilli se toga. Lemman soberu i nakon što su bili strpljivi na tome. nema danas bit je Allahu rob sutra slate sem ci nemo. Mogu sebi dati malo oduška. Mogu u penziju. Ne imao islamu penzije. Vabud rabbeke hata, tijetelijakine, zadnja cura je 49. Obožava i svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Pa dakle, treba biti strpljiv i danas i sutra doprat svoju smrt. I u trenucima ispuštanja duše treba biti strpljiv i ustrajeni na Allahov vjer. I nakon što su bili ubijeđeni u našu podršku i pomoć. Dakle, na ovakav način Onaj koji žudi za Allahom i drugim svijetom može da ostvari svoju nadu, može da ostvari svoju istinsku želju, čežnju. Ako bude priželjkivao Allaha i drugi svijet ne zna za Allaha, niti kroči ovim putem, već putem svojih prohtjeva i strasti, ima nema i badeta, krene, posustane, neka ne očekuju. To su dakle puste želje, to nisu nade. Nada jeste kada nešto spoznaš, nečemu se nadaš i rukama i nogama grabiš da dođeš do tog cilja. Maksimalno se trudiš da dođeš do tog cilja, to je nada. To je nada. protivnu pusta želja. Allah je u zadnji majtu suri, kaže فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَامَلًا عَمَلًا صَوْلًا Voilà, jošiki bi baš terbih ahad. Ona iko isena lijepom susretu sa svojim gospodarom, da ga nego gospodar lijepo susretni, lijepo primi da bude zadovoljan, da ga lijepo oslovi, da mu oprosti grijehe, da mukavi mu svojim milov, da mu podari džennet, podari svoje zadovoljstvo u džennetu feljane lamine salih, neka čini dobra djela. I neka u tim djelino Allaha, Allahu nikoga ne nesmatra. To je dakle nada. Ko se nada lijepom susretu. To je nada. Neka čini dobra dijela i neka u tim dijelima bude iskren. O protivno su puste žele. Da čovjek sve ovo priželjkuje i da misli da je to tek tako lahko. Allah je milostiv, Allah oprašta. Jeste, Allah je milostiv, Allah oprašta. Ali Allah je žestoko kažnjao. Ne bi i badi eni enal gafur rahimu wa ena adabi huvel adabu Agabulalin obavjesti moje robove da sam ja doista onaj hm, koji mnogo prošta, koji je milostiv, ali isto tako obavjesti i da je moja patnja, moja kazna bolna patnja, bolna kazna. Obavjesti je o tome. Pa je Allah milosti prema onima koji zaslužuju da budu da se, da im se ukaže milost, a tako hođer žestoko kažnjava one koji su se jeli li ohladili, uzdizali daleko od Allaha, i Allahu vjeri bili. Dakle Svaki vijednik i vijednica koji žude za Allahom i drugim svijetom moraju se upoznati sa Allahom putem koji vodi do Allaha, na tom putu imati poputnine obskrbe i tim putem krenuti i ići sve dok ne dođu do Allaha i drugoga svijeta. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi budu dokaz za nas, a nas. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas učinju do njih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. بسم الله سبحانه وتعالى وابسطي من باما ومويمي واشيم روديتيلما وسيم فيدنسي المسلمين كما والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته